Зазнайкувати людський розум може їхідно всміхатися, що то неможливо. Сучасна наука про це нічого не забалакала. Але що таке та наука сучасна? Чи не є вона близькозорою вельми напівсліпцем, що бачить лише під носом те, що понюхати можна, а як спробує глянути далі без окулярів, то їй розпливається все в імлі сірій та безпросвітній. Що знає вона про людське тіло? А тим паче розум. Ще більше – душу людську. Загадку вічну, непізнанну і нерозгадану, також невідомо, чи і дозволено душу ту пізнавати. Скільки борозів вже у житті траплялося і ще буде траплятися, коли бородаті вчені кричали переполохано гвалт, то неможливо, а дивись, через століття чи навіть через ближчі роки неможливо і нереальне ставало очевидною дійсністю. Гортав про себе ті думки Максим, сидячи на шпитальному подвір'ї біля вогнища з казанком. І краєм ока дивився, як біля нього кучкуються кілька хворих, та все принюхуються. За тим давнім напівзабутим рецептом, він повинен додавати до варева вина червоного трішки. «Водочко й пахнєт!» – врешті не стримувався найближчий одноногий солдат, обачненько переставляючи ближче свої костурі та підшморгуючи спрагло приплюснутим носом. Пранці дістав від туркені. Мась наказала варити, не повертаючи голови, мов зажурений Максим. А інший лікар свистить, що то сифіліс. Так само обачененько костурі переставилися крок назад, і більше охочих принюхуватися та варивом його цікавитися вже не траплялося. Як біля малої дитини тепер мав клопіт Максим з сусідом тричі на день годував його з ложечки приготовленим варивом. Ти не з ложечки. Ліпше півмиски хоча б налив, не боронився сусіда, облизуючи прокурені вуса. Через кілька днів прокинувся вранці Петро якийсь чи то знічений, чи то збентежений. Покрутився було з боку на бік. Занудився я, певно, за домом. Дві ночі підряд сниться один і той же сон. Наче я знову малий, дитиною став, і біжу доріжкою знайомою повз сусідську садибу, повз старезну напівсохлуто полю, а поруч лух так лататтям цвіте, такий барвистий, геть як у ті далекі роки, і сонце таке яскраве над головою, а я заплющу очі, от і нема ніякого світу. Розплющу – знову є світ, знову заплющив – і знову нема. Філософом стати Петре, могла б доля тобі судити, – засміявся Максим, думаючи про своє. Хвілософ. З немалим трудом перекидав незнайоме слово язиком, мовча малого камінця у роті, міг калікою тут без руки лишитися, то вже й косар би був. Ще через кілька днів розбудив Максима сусід, не церемонно трясучи за плече. Слухай, ти щось тямиш у снах. Ти ж здається, грамотний трішки. Ну, мукнув Максим, аж ніяк не потішений такою сусідською делікатністю. Сниться мені оце, що я вмію літати. Отакий, такий, як зараз я чоловік, не птаха, яка там з пір'ям, а легко, без натуги найменшої злітаю і пливу понад землею, понад полем і річкою з вивистою. І то так просто. Навіть літати інших навчаю, а вони все падають на початках. Я кажу їм, треба впевнитися в собі, треба вірити, і ти літатимеш залюбки. Слухай, ти ж мабуть вчений, що значить той сон? «Відчепись», – буркнув Максим з напівпросоння. «Ви дуже певно, а вірити справді треба». Вже перед випискою зі шпиталю якогось ранку сидів Петро смутний і довго навіть не відзивався. Тож навіть Максим не вельми охочий до балачок в цьому закладі, де одна біда людська тут замешкала, не витримав. Погіршило щось чи як? «Щось таке діється зі мною», – підняв очі сусід з-під важких олов'яних повік і розвернувся, як роззирається людина на роздоріжжі, ще вагаючись, яку вибрати йому дорогу. «Снилось мені, що йду пустелею під цим сонцем пекучим, по розпеченій землі, але не знаю, куди. І ось просто серед пісків на зустріч мені чоловік, весь у чорному, наче чернець. «Навіщо ти є?» – питає дивне таке. «Чого у мене зроду віку ніхто не питав». А я можу тільки плечима знизати. «Де дорога твоя?» – далі питає Чернець, ніби чимось я перед ним завинив. «Та не знаю, кажу. Мене послав мій імператор. Ще священник слова його переказував, аби йшли з Христом у руках православний люд рятувати». Довго дивився на мене мовчки Чернець. «Такі бо фальшиві апостоли!» – врешті мовив. «Лукаві робітники, що підробляються на христових апостолів».